57. Az összes likvidálás rendelkezésre állt képanyag formájában. Az apacs mindent látott és rögzített az órában elhelyezett kamerája révén. A küldetéseket követően alapos elemzésnek vetették alá a felvételeket. Visszatérve a bastionra besétáltunk a kiértékelő helyiségbe, becsúsztattuk a videóanyagot a szerkezetbe, az tovább küldte a végrehajtott likvidálást a farra erősített plazmatévékre. Százat parancsnokunkórát ráncolva szinte a képernyőbe dugta az arcát, miközben vizsgálódott és mormogott. Nem csupán kereste a hibákat, hanem éhes ragadozóként egyenesen vadászott rájuk. Mindenképpen meg akart fogni minket valamivel. Erettenetes nevekkel illettük, amikor éppen nem voltak közelben. Közel jártunk ahhoz, hogy a jelenlétében is így szólítsuk meg, végül is kinek az oldalán áll. Ő azonban pontosan ezt szerette volna, megkísérelte kiprovokálni, hogy kimondjuk a kimondhatatlant. Miért? Végül abban állapodtunk meg, hogy a féltékenység lehetett az oka. Az rák belülről, hogy sohasem húzta meg a ravaszt együtt sem, sosem támadta meg az ellenséget. Ezért inkább minket támadott. Legjobb igyekezete ellenére sem volt képes soha semmilyen kivetnivalót találni likvidálási akcióink értékelései során. Hat olyan küldetésben vettem részt, amely emberi élet kioltásával végződött, és ezeket az akciókat egy olyan ember bírálta el, aki legszívesebben kínpadra vonszolt volna minket. Végeredményben minden eljárást igazolt és jóváhagyott. Én sem találtam bennük kivetni valót. Különösen utálatossá tette a szakaszparancsnok hozzáállását a tény, hogy egy valós és jogos félelemre épített. Egy félelemre, amiben mindannyian osztoztunk. Az afganisztáni hadművelet a hibák, tévedések és a hatalmas mértékű járulékos veszteségek háborúja volt. Ártatlanok ezrei haltak meg és szenvedtek maradandó károsodást, ez pedig mindig is kísértett minket. Célom tehát érkezésem napjától kezdve nem lehetett más, mint hogy minden kétséget kizáróan megbizonyosodjak felül, hogy helyesen jártam el. Csak úgy hajthattam álomra a fejem, ha biztosan tudtam, hogy a megfelelő célpontra, azaz csak is tálibokra lőttem, és nem volt civil a közelben. Összes végtagom birtokában szerettem volna hazatérni Nagy-Britanniába, és még ennél is fontosabb volt, hogy tiszta maradjon a lelki ismeretem. Ennek megfelelően mindig teljesen tudatában kellett lennem annak, hogy mit és miért tettem. A legtöbb katona nem tudja megmondani, pontosan hány ember haláláért felelős. Harci körülmények közepette, gyakran komoly nagyságrendben fordulhatnak elő vaktában leadott lövések. Az apacsok és a laptopok korában időbélyeggel ellátva rögzítettek mindent, amit csak a két szolgálati időszakom alatt tettem. Mindig pontosan meg tudtam mondani, hány ellenséges harcossal végeztem. Fontosnak tartottam, hogy soha ne riadjak meg ettől a számtól. Sok mindent megtanultam a seregben, ezek közül az elszámolhatóság alig, hanem a prioritási lista csúcsán állt. Esetemben ez a szám 25, ami nem tölt el elégedettséggel, Ugyanakkor szígyen érzetet sem kelt bennem. Természetesen jobban szeretném, ha a szám nem szerepelne a katonai önéletrajzomban, és nem ez maradna meg elmémben, ugyanakkor azt is nagyra értékelném, ha egy háború és tálibok nélküli világban élhetnék. De még a magamfajta, olykor-olykor elvarázsolt gondolkozásra hajlamos embernek is tudomásul kell vennie a megváltoztathatatlan realitásokat. A harc hevében nem tekintettem embernek ezt a 25 szemét. Ha embernek tekintettem volna őket, akkor képtelen lettem volna végezni velük, vagy akár csak ártani is nekik. Ők a saktábláról eltávolítandó figurák voltak, a rosszak, akiket mindenképpen le kellett kapni, mielőtt megölhették a jókat. Arra képeztek ki, meglehetősen jól, hogy másokként tekintsek rájuk. Bizonyos szinten felismertem ennek a tanult szétválasztásnak a problematikus mi voltát. Ugyanakkor azt is láttam, hogy mindez elkerülhetetlen részét képezi a katonáskodásnak. Egy újabb realitás, amit nem lehet megváltoztatni. Mindezek fényében sem állítom, hogy csupán aféle robotként tevékenykedtem volna. Sosem felejtem el azokat a perceket, amikor az íton tévészobájában voltunk, abban, amelyiknek kék ajtaja van. Láttam, amint szétolvadnak az ikertornyok, és emberek ugranak le a tetőről, a legfelső szintekről. Ahogyan sosem felejtem el azokat a szülőket, házastársakat, a gyerekeket sem, akikkel New Yorkban találkoztam. Édesanyjuk és édesapjuk fényképét szorongatták, akiket összezúzott, elporlasztott, és elevenen elégetett ez az iszonyat. Szeptember 11-e szörnyű csapása kitörölhetetlen az emlékezetemből, és annak mindenféle felelőse, a velük rokon szemvező, őket támogató, velük szövetséget ápoló és nyomdokaikba lépő személyekkel egyetemben nem csupán saját ellenségünknek, de az egész emberiség ellenségének tekintendő. Az ellenük folytatott harc egyben bosszú és visszavágás a világtörténelem egyik legförtelmesebb bűncselekményéért. Egyben pedig megelőző csapás is annak érdekében, hogy soha ne történhessen meg újból. Amikor 2012 karácsonyatáján szolgálat időm a végéhez közeledett, voltak kérdéseim és aggájaim a háborúval kapcsolatban, ám ezek egyike sem volt morális természetű. Továbbra is hittem a küldetésben, és csak azokon a lövéseken töprengtem el, amelyeket végül nem adtam le. Például akkor éjjel amikor azért riasztottak bennünket, hogy támogatást nyújtsunk néhány gurkának. Tálib harcosok bandájának szorításában vergődtek, és amikor odaértünk, összeomlott a kommunikációs rendszerünk, ezért nem tudtunk nekik segíteni. Ez még mindig kísért engem. Hallom gurka testvéreim szavait a rádióadóvevőben. Eszembe ötlik mindegyik általam ismert és szeretett gurka, valamint az is, hogy nem tehettem értük semmit. Amikor összecsomagoltam a holmimat és elköszöntem a többiektől, nem áltattam magam. Sok minden nyomja a lelkemet, de csupa olyasmi, amit természetesnek tartok. Azt sajnáltam, amit nem tettem meg, és sajnáltam azokat a briteket és amerikaiakat, akiknek nem tudtam segíteni. Sajnáltam, hogy nem tudtam befejezni az elkezdett munkát legfőképpen pedig azt sajnáltam, hogy eljött a távozás pillanata.